Välkommen till avsnitt 267. Där satt den. Bra. 15. Är det 6 plus 7. Ja. 13 plus 2. Nej. Ja. Du missar det. Ja. Jag, jag noterar mest om det rör sig kring 13-14. Mm. Okej. Okay. Så, så stör det ju. Eh, du jobbar hemifrån. Från yes. idag, igår. Från idag. Idag. Mm. Tänk bra. Mycket bra. Men Jöka, han är inte på gymnasium va? Nej, han är på högstadiet tror jag, jag Så han är kvar Men det är väl den tidsfrågan Den tidsfrågan faktiskt Jag har ju nu, nu på, på våran skola så håller vi på att planera inför utspelarna ja. med, med, med, med undervisningen Jag tror hon tar Vad etapper det först det här för de är vuxna och kan gymnasium och vuxen till Antingen. Ja, han säger som mod och hockey Vi får, vi får det. se Och där tog det också abrupt slut Ja, verkligen Så försvann eh, han som var poängkung Han skrev på för Skellefteå Vem? Jonas, Jonathan Jonsson Jaha. Redan, ja Jaha. Han skulle säkert ha försvunnit ändå, Men Då kunde du fått spela upp mod först men, men, men Men, och så är det inget i eh, fotbollseend Ingen garageville Och ingen garageville heller Nej. Om en månad. Ja, det kändes sur. det? Det var ju surt. Sursare även. Ja. Jag hade verkligen sett fram emot det. För det var verkligen bra, bra grupper eh, i år. Verkligen bra att göra Astra. Jeff. <laughs> yeah. Etcetera, etcetera, etcetera. Et ja, ja. så alltså, det, det var ju... Men eh, nästa podd. 268. Det blir för att vi skulle träffas nu. Vi som, vi som det, skulle ha åkt. Ja, vi som skulle ha åkt. Och det var ju bestämt... Redan innan kan corona, corona Fast En, en liten, en, en, en liten uppvärmning. Men det verkar ju ja, att, att det här blir... Det här kan bli huvud, huvudattraktionen. Mm. Jag pratade med, med Tolla förresten. Du, ja. du har ju bokat av din ditt hotell. Ja. Eh, flygresorna har ju redan betalats. De, ja, det då, med, ja. Och jag skickade, jag skickade att jag vill boka av när jag såg att du gjort det. Ja. Och då fick jag svar idag att... Eh, att de hade så mycket Ursäkta det, det tog så lång tid Men de har så mycket att göra så att. Mycket avbokning ja. Ja, mm. Så att de skulle återkomma Det var helt fullt Förra året Eller i år också tror jag mm. Mm. Men jag tror att det var väl Hamburger Marathon ja. samtidigt Men Tholis Hörde jag snacka med han Han hade ju Betalt sitt hotell Han har Ja Oj. Och han hade ju tänkt att Nej men då kommer jag åka ner Och trika ett Fan <laughs> Fast kan... han hade inte köpt någon resa <laughs> okay. Kanske ta tåget ner, vem vet. Ja. Och sen, eh, smaklösning. Du såg att du är ingen eurovision Song Contest Nej, jag noterar också eller? Jag hade inte ändå, ändå inte tänkt kolla. Vad är surast? Ingen fokusera ah, ingen också. Eurovision. Eh, eurovision ingen är surt. <laughs> Men nej. Eh, egoistiskt så är det ju garage det lite tråkigast. Eller det är det Hamburgresan? Ja, ja, Garagevilly som sådan kanske, men Hamburg. 23, det hade varit roligt. I, I, äh, det spelar inte så stor roll För min Nej inte för min riktigt Jag hade faktiskt inte noterat att man hade kommit till EM <här> Nej. <här> Nej Nej men faktiskt Det är tråkigt. Jag tycker jag Att allsvenska starten är uppskjuten Vet Vi, att... vi spelare Kan inte börja spela för en allsvenskan drar igång <här> På vårt Plastgräs Nej, men det nej, är juni har det sagt, det jag men det inte. tror vi inte. Eller trodde mm. inte, den här eh, epidemologen. Mm. Epidem vad fan heter. Ja. Jag hörde en, en på jobbet, han trodde liksom att nej men det här mm. hela året kommer att vara som ett karantänår. Att man inte kan åka, man kan nog inte resa någonstans. Inte dra år. ner till Hamburg och dricka ur ja, Kanske inte i slutet av april. Nej. Men jag har ju Berlin Beat Invasion I första helgen i september Och man, man känner ja, men det... Att det, det måste ju ändå kunna funka på något sätt ja. Det är ju bit framöver Men jag tänkte Tänk då som har resa För vi åkte till, till New York Någon gånger förut I, i eh, september Och tänk då, om man bokar Det har ju varit dyra resor ja, ja. Och liksom att och jag, jag, jag, jag har ju alltid kört utan Ja. Utan så här återbetalningsskydd Ja Det brukar ju funka Men tror att tror att det inte var så dyrt nu Par tusen, ja. 1800 Ja, jo. ja, det är mycket pengar Men skitsamma, när man har betalat så är det okej Då De har man inte sett Hör du, det är en ny bokstav Och det är väl näst sista bokstaven då Ja Ett till Vill du välja? Du får välja Åtta ett eller 2, försöker du? Ja, det är, men du kan säga åtta. Då säger jag att det är bokstaven F idag. Och det innebär ju att vi säger... Fy, fy vi, vi säger inte, Vi säger inte vad sista bokstaven är. Det får, Nej. Det får lyssnarna, ja. lyssnarna räkna ut. Oj, vad mycket förväntade luften är för mm. sista. Vad är det som är kvar? De, no, de lyssnare som är riktigt... Notoriska, de har säkert listat ut det Och så ute för statistik ja. Oj, nu gick den. det. Är ja. En gång i fem år <laughs> En annan del av köp Ja, vi körs. Det är ju ett ganska vanligt bok så så ja, men... Det vore ju konstigt om vi hade kika dagen på något ett. Någon behöver vi ha faktiskt Tror jag, ja till Nej. exempel min nummer tio Fanta. Vad var han heter nu I... i Frasse Frasse och jag älskar Fanta. <laughs> ja, men på Frasse ja, i, i Köping, nya säsongen då då de får han handla inför hans Frans är Ja, ja. Om man köpt en fanta, en läsk. Då fick jag en bastning och åker dit. Ja, ja, åh i helvete. Och då köpte de ungefär 10 stycken. stycken till. Från 1 till 10. Ja, det var en rejäl färs de hade. <skratt> <skratt> en ordentlig färs. Ingen ja. alkohol. Ja, nej, precis. det betyder inte. var den en ordentlig färs utan alkohol? <skratt> fanta, ja, ja. Det var bra. är god. Men en tionde plats. Fyra bugg och en Coca-Cola. Minns du vad de hette när du var med i, i slagsfesten eller Eurovision som Contest Nej. Nej. Det fick inte heta för det var ju som reklamerade. Kakaola. Ja, det oh, hette då eh, Bugaloo dansar rocken rola. Oh Boogaloo. Ja. <laughs> ja det måste vara 87 tror. Bugaloo dansar rocken. Mm. Ja. All yeah. right nummer mm. nio. Foliehatt Det är ju alltså, Är det som är det, det, det är inte Alltså Vadå Min mor det. Jag vet inte riktigt vad det betyder med än att Är man korkad Eller är man Foliehatt har man ju sett När det har varit Om det var Någon sån här Det var någon film Var det inte att de Hade så UFO-besök Och då satt de med foliehatt det är bra om att oska också Jag tror det kallas någonting Att de Betongkeps känner jag igen Ja folihatt. jag har aldrig hört uttrycket så. Menar du folihatt? Foliehatt är en pejorativ benämning på en person som anammar, sprider och tror på sämt och, och diverse konspirationsteorier. Ja, ja, men det där är ju det. Obefintlig eller bristande källkritik är utmärkande drag. Ja, det är väl de flesta av oss nu för tiden. Ja. Det är bra mm. eh, Nio. Fredrik. Då menar jag Hesa, den Hesa, <laughs> okay. den Hesa Fredrik Inte Vikingson Inte Vikingson Eller Skavlan uh, uh, Men det är lustigt att jag tänker att svenskarna valde Hesa Fredrik Och i USA säger man ju Fat lady Yes, it ain't over before the fat lady sings uh. Här i Sverige då valde man Hesa Fredrik <laughs> Ja. Det känns väldigt mycket hyllande nu, det känns väldigt mycket 50 56 år. Ja. Mm. Och så låt med Säkert, men bra, Fredrik, som handlar om Reinfeldt. Mm. Ja. Mm. Okej, okay, nummer åtta, fläskhår. Åh, <skratt> oh, jävlar, den nysade Åh, oh, förlåt. Den nysade Åh, oh, corona! Corona! Corona! <skratt> ma ma ma ma corona <skratt> Det var ett gott. Freskorna. Jag tror vi har smakat något nytt också. Det var din, men nu är det även min korona. Mm. Freskorna har varit väldigt mycket. Ja, jag vet inte varför. Ja, men det är gott. Det är fantastiskt gott. Mm. Eh, nummer åtta. Fågeldansen. Da, da, da, da, da, da. Mm -hmm -hmm. 1980 kan jag tänka. Ja, det var nog de lite senare 82 Ja, någonting kvart Jag tror till och med att de körde fågeldansen på, på torget Ja, men man gjorde ju på gympan med, Ja, men det är väl en sak att är på gympan ja. ja, men fan Det blir ju ingen, jag kommer på det blir ingen jänka i Hammur nu Nej Då får vi köra en jänka på lördag Jänka och punkpina kanske mm. Ja, eller kanske vi, vi kanske kör en fågel En, få, en Fåglans, Ja Ser upp det på Youtube på, på tv? Efter den där snabba i början där. För ja. Ja. Mm. Det var min åtta min Sju. Forbes. Eller Forbes. Forbes. Den har ju varit i... Forbes har nämnts förut i podden. Och Forbes har även spelat. Ja. Sedan. Jag en, såg en, en, eh, så. kort därifrån alltså. Det var någon som tog kort på oss så vi sitter och kör Mm. Jag kollade faktiskt också på videon video Vem mm. men, men var det som hade filmat den? Ja, och undrar var Per Sandström Det var eh. som satt Jag, en, jag men just det, var med där mm. eh, ja, ja. Och det, var det, det roliga där Kanske berättar för den Eller de som mm. inte jag har hört det Vi skulle ha en, -kväll. en Eller en hel dag Och så hade du och jag tänkt att vi startar med att vi spelar och sjunger Forbes-Beatles mm. Men då var det då var det ju De två Pär, Pär och Pär Som även kommer kom med till helgen här Som eh, Den ena Pär skulle ta kort på den andra Pär När han stod och, gå och fronta med en rickenback-gitarr mm. mm. Var det inte så? när mm. well, vi satt i spelfärd där och, vi, och, satt och, och... Ingen notis om... Ingen notis Nej mm. Forbe ska jag säga, de har fantastiska danssteg i, i sin låt också. Ja. Mm. Eh, det var din sjua. Yes. Min sjua, det har ju också med dans att göra. Frigörande dans. Oj. Lite ekivåkt alltså. mm, Ja men alltså frigörande dans. Det känns som att det är en dans utan gränser. Ja. Och ja, och det finns det finns också som sån här afrikansk frigörande dans. Det är väl liksom att det finns inga regler eller någonting. Jag kan tänka mig det så här primal. Det känns att... som som skulle passa mig väldigt bra. Oh. Eller jag skulle vara väldigt bra på. det. <laughs> skulle skulle vilja ha en grupp kanske på det sitter 20. Du måste jag be någon lite gänka nästa, nästa. <laughs> 20 stycken. och och, och så det är någon form av terapi och ja, så ska det. ni köra liksom. Ja mat eh, mat kan du börja. Ja, och, ja. <laughs> men hade du fått börja gärna... dansa inte nykter. Som du brukar så. Jag googla. Men hade du fått är eh, någon... dansa bara med nyktra killa. Ja. Kom repel va. Men Jag är just det vad du, har du fått? Hade du fått någon nå järn i, i varje ben så? Ja, då, då svänger man till automatiskt. <laughs> då följer man mjuk och leder kroppen. Nummer sex. Fäbojärnt. Hur kunde jag missa det? Har du hört? Det är den första videofilmen så vi, av det, som fanns på rosa hyllorna. Som fanns på? De rosa hyllorna. Ja. Jag tror aldrig jag har sett. Jag har inte ah, sett, var det? sett det. Nej, inte. Kanske valde det, där, men aldrig, aldrig helhet. Nej. nej. Men det finns ju en underbar dokumentär om, om Färgbojämta. Mm. För det spelas ju in i, i Dalarna mm. någonstans. Och folk trodde ju att det var en, en film om landsbygden, och själva även bygden där. Okay. Runt om, så de berätt, berättade Så de berättar att det kommer ju Jättemycket mycket folk på premiären ja. och det var som en äldre som kom dit i folk direkt eller ja pass helt helt andra runder ja men det, det det kanske är dags att se för eventan i ja. studiysyfte ja ja, ja ja ja, ja. Mm. Mm. Mm. Eh, nummer 6 eh, få en telefon oh bra låt GT är en av mina favoriter men han alltid illa. Vilken är den på första? Ja. Äh, få en telefon, ingen svarar Du gör mig det bakom blå maskara <laughs> Ja, det är det jag sjunger ja. Tusen och en, en signal, jag sitter och väntar Väntar på svar, du ringer igen Samma sak, få en telefon Ge mig ett svar Bra Nummer fem Filip och Fredrik. Jag tänkte man skulle, man skulle ja. ha dem. Men, de är lite uttjatade, men fortfarande bra tycker jag på podd. och så. Associationerna. Jo, just, jag, jag, jag håller, just nu håller jag på med eh, som ljudbok håller jag på med eh, Inferno. Mm. Eh, Strindberg. Gör det? Ja. Och den är, den är som fem och en halv timme, så att det är inte så jättelång. Nej. Jag har nu ute, men jag känner jag, jag pallan inte att lyssna en hel, hel timme på raken. Mm. Så brukar, och ska jag lyssna på podd, då brukar jag lyssna på, på Filip Fredrik. Så. Mm. Och idag när jag kanske få jobbet så letar jag. måste ha, ha någonting att leta. Och så kolla, såg jag värvet då var det ju äh, heter Andreas Klerupan. Ja. Mm. Mm. Och där orkar jag, jag orkat, orkat, orkat lyssna en kvart. Mm. Jag är trött på värvet. Faktiskt. Ja. ja jag är också trött på det men att jag orkar, jag, orkar, jag, orkar inte, jag orkar inte lyssna på han på Kler upp. Nej, för, för han, han, han var... var som han och och svårt att få fram ord och, och lät som var osammanhängande Men ändå skulle han ju vara ganska... Ja, du ser pigg ut, du ser tränare ut. <laughs> så okay. Och en, en gång gjorde han en... Han fick inte fram det jag skulle säga. Och då fyllde han på ja. Kristoffer Trumfer. Ja. Och, och sa svaret. Och det, och det är väl en grej man inte ska göra. Och skynda på eller hjälpa till. Nej. Har jag förstått. <laughs> ja, nej, men eh, Philip Fred brukar faktiskt återkomma till. Ja. Eh, nummer fem. Ett band som du har sett. På... Fleetwood Mac. Yes. Jag hade det också tänkt på lite grann. Du var inte... det unga. Det jag återkommer alltid till Beatles. Och så vissa grejer. Och Fleetwood Mac. Just ja, rumors. Ja. rumors återkommer jag till. Jag spelar säkert ja, någon gång per år i alla fall Någon några gånger uh -huh. Jag tycker fortfarande att ja, det är en jättebra. fantastisk platta alltså, Jag lyssnar inte så ofta Men jag såg att Marcus Larsson Han som skriver i Aftonbladets mm. musik Han visar upp Han la in ett i min lägg Och skrev första sidan på den här, <kör> mm. så här. Ja, Det är en fantastisk platta Ett tips ja. Nummer fyra Fläng. Ordet Fläng. Ja, ordet. Eleanor Eleanor läste eller är det någon man and övik nästan. Han... Eller var det 70-tal? Inte ja, heller. Helt... Det är helt Jag ja. exakt. Han är helt fläng. Ja. Du fläng. <laughs> hon som har med, hon är från eller, hon, hon är drygt tio år yngre. Vad som du från Sundsvall så hon, Jag ska fråga henne vad hon känner säker till ja. till till Fläng. Nej, eh. Men det, det, det är väl inga kids Du som jobbar med kids, vi refererar till det. De, de säger väl inte fläng? Nej, de har nog ingen aning om det Vad säger de då? Du är ett pucko nej, Single. Vad säger de? <laughs> ja, de säger andra saker men, är jag, inte... jag, Nej, jag kommer inte på nej. Någon, någon så Kidsens språk men, eh, Till helgen så träffar de som kan kidsens språk ja, Bättre Vi är vi inne på fyra mm. eh, Staden Falköping på Folkköping. Ja, det är en klassiker. Mm. Aldrig varit där. Nej, faktiskt, jag har faktiskt heller aldrig varit i folkhyrning. Men det finns många berömda personer ja. där. Apropå pratar på vi nämnde tidigare. <laughs> <Ja. laughs> ja. Sackgibol där de tänkte. Ja, exakt. Det var mer, väldigt, väldigt aktivt att vara på aktuellt då vi hade blogg Bloggen Blogg var Alive and Kicking. Mm. Det är det bästa i Götland, va? Ja, jag tror det. Vill du ha java? eller ska du... ja, vi har ju ett prisplat. Nej, vi, vi tar det. Vi tar en java. Det blir perfekt. Mm. Frisbatt, frisbatt okay. Nummer tre mm. Flyktsoda Den lyssnade vi på igår faktiskt På skolan? Nej, på hemma Väldigt bra låt tycker jag. Första låten på tredje platta Ja Och jag, jag var ju som Den, den är ju aldrig an... Ja För För Andra plattan, kärlek uppror, Är ju så bra Och det är ju Ebba i pratar nu Den var ju så fantastiskt bra Och den här var ja, den var inte heller dålig För man, man hörde ju influenserna från stry Ja, synt är Eller blåser är det på den Blå, Det är ju också blås på Ja, flygstolar är blås ja. Men saxofon är är ju på På kärlek och upprorplattan redan men lite annorlunda Ja verkligen, det följde mig i smaken Det var och så fan Just det flyktsoda Det kom i rätt tid på våren 82 Och sen kom Sen kom raceran Med imperiet 83 Och den minns jag, den försökte jag så otroligt mycket Men vad betyder flyktsoda? Ja vi fick ju någonting alkoholraterat igen Ja, eller... Ja, det måste det vara. jag vara. så jag tolka det? Ja. Okej, okay, flygtsola. Ja, det är bra. Det använder jag för cell. Det kan bli ett och mm. annat glas flygtsola på, mm. <laughs> på lördagen. Uh, nummer tre för mig är ett band som man inte ska ta bilen till och se. Ah! Flaming Groove, Jag sökte och sökte. Flaming Groove. Flaming Groove, Ja. Ja det är väl ett av dina största eller är det låten mer eller gruppen? Den och, och gruppen i sig de gjorde ju plattor igen på 60-talet och släppte de plattor bara som kom för något år sedan. Men deras bästa är ju från 76 till 79 på bolaget Sire. Shake some action, now och Jumping in the night heter de. Mm. Shakes typer av Shakespeare-action. Den körde vi. Det var en de Neighbor's Journey. Ja då. Oj, oj. Den körde vi. Okej, okay, nummer ett. Nej, det är två. Du det... vill yes. Nej, okej, okay, två. Ändå rör du dig fint. Grand Prix. Jag tänkte, jag tänkte på den. Alltså. Ja, vad hette den så? Det var en av mina flåklyftor. Flåklypa. Jag, jag, jag vet inte. Ja, kanske hette heter Jag såg aldrig den. Men det, det var, den var den här. Det äh, var någon stilfilm man fick åka med. liksom mm. det, var, det var stort. De var... Men vem var som reflekterade den? Det var inte. För det känns som att det är någon typ som skriver skräp. Eller Jan Löv. Ja. Och även lite... Du gick inte och kollade på den på bio? Va? Jag kommer att det. Var. Det var en stor film. Den och Fimpen och... Mm. Jag minns ju att det var... När kör och så fick man följa med. så ja. Och jag har sett det här landskapet som de hade. För de hade festen en kamera på någon... Lite motorgrej. Ja. Nu skulle man göra mera... Dator. Men då snackar vi alltså Det kan vara 74, 75 Ja, 76 Andra plats Det var inte två Ja, Jag var din två Och flygstolen ja tre Andra plats, fy Som du börjar säga Det är klassiker klassiker Lite reggae va Nej, det var bara bara tre akkord Typ jag Okej, har det inte rögg jag ska Nej, ska jag ska hämta en ack här. Bara... Uh. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Nej, just det. Det var, ju, det var ju bara... Det gick bara... Det var bara, vad heter det? Värsten var exakt i galan eh. Det gick bara exakt samma treakor fram tillbaka och, och, och så hade vi som ett break där också för det var bara trummor uh -huh. Och så, var, så sjöng Johan Fy fan, var skjorta stinker Och på den här eh, reunion-grejen 2005 var det väl vi oh. spelar jag på sliperiet och det är 15 år sedan uh, då lyckas för fyra gånger han köra fy fan, var skjortnads han lyckades få till tre mm. <laughs> att han höll ut, <laughs> att, han höll ut <laughs> att han höll ut på en tredje och upptäckte <laughs> men det är ju en till men då måste han fortsätta hålla ut <laughs> Men okej, okay, så det är en av de här låtarna som har samma akord på vers och refräng rakt av som... Uh, um, är det är... Det, det, det, det, vad heter det? The Ark? It Takes a Fool to Remain Sane, eller? Är det samma? Jag tror det. Är. Det är samma akkord för till och med. Det är flera mm. låtar, men... Every, uh, learning to Fly. Eller är det något? Jo, men den är samma, liksom. ja, det är nog samma i gran också. Eh, och du berättade ju Johan Mann som uppgåsman till till eh, till låten att eh, jo, det var ju om han själv han skrivit han ja. sjöng Och, och därför men, eh, Jo men det börjar med, med lugnt den här piano den keyboard Morsan ville jag ska vara lite ja. fin inte läsa om blommor och bil, men han ville vara som en munk men nu tar jag med en stilla. Ja, just det. Och så, då drog, det igång, tror du? Och så drog det igång rejält. Och, då. och sen drog det igång rejält. Om man inte minst minum så tror jag att jag ligger bakom en hel del i början. Då. Ja. Men fan, det var det alltså han som har skrivit text och musik? Nej, om jag inte, men texten gjorde ja. han. Men nu tar jag med... Men men fan vi var som munk när du tar med en stilla? Ja. Det, det, det, det, det, det, det ja. Den har nog ganska säkert varit jag. Ja. Mm. Jag Nummer ett flaskvin. Det är, det är lite udda för dig. Ja. Jag, och vi vuxnare. Nej, men jag måste ha någonting på F. egentligen <laughs> Alla vet ju att det som börjar med L vin är bättre. Ibland men... Jag det bara att. Om du är vuxen med en L så här, vet du vet ju vad sådana rättar säger så. Ja. Jag kan ju skratta till i ibland När vi körde <går> När vi körde Du och jag Jörka körde Någon, någon på. Då var han Perra Åh och jag var dr. Salman Och du var ju Loddevin <går> Lodde, Lodde, Loddevin Ja det Loddevin. Ja bra <går> och, och så var någon... Tantstrula och Tantklara ja. Strul och Klara Ja Jo, och så var det också... När jag kom från USA så hade jag en present. Det var en ölöppnare, en kapsylöppnare. Eh, och så var det en fotbollsspelare som var själv man höll i. Mm. Och så sa jag till dig att... Ja, men det, här är ju, det här är ju som två dina intressen i ett. Du tänkte på fotboll och, och, och öl. Mm. Och så har du... Lådor och vin, gissar du på? <laughs> Det var låda på dig. Det är upp till låda. Ja, mer du vet. Det stämmer, för fan. Du hade ju Fräng. Ja. Och då har ju i eh, samma sjanger. Fåntratt. <här> ja, väl bra. Det är, min, det är min bästa. Fåntratt. Jag tänker ju på då. så Nej, men det är väl inte för inte. Jag vet inte när du har läst Havet i Ingen Hagbard. Ja, inte har man fasten. Hans kompis tur, tur är ja. Han har inte trött på huvudet. Han är ju ganska dum. Okej, okay. få, få, få en tratt. Tratt. Jag, jag vet inte vad det var. Jag, jag, jag vet också. För det, det var ju Mickey Dubois, när han var Captain Freak. Då körde han bara med sådana grejer. Han tog låtsas att det stod ryggen. Ah, ryggskott! Och tog på sig en påse. Ah, påse Så tog han. En trappa på huvudet och dansar runt. Och jag är ju en fån trappa på bara så Och så hade han hon en prast an på huvudet. Och så hade han här. Som lockar änden med. Åh jag är en fån. Nej, bara så Åh, vad tycker jag om min äh, andedräkt? Bara så. Den finns inte, vi måste leta lite på Och så la, la han ut ett nät på, på golvet också. Björnborg går på nät. Ja. Det låter som... Det låter som du skulle komma på. <laughs> Få, nej, det med ryggskott. <laughs> <Ja. laughs> Ungefär som bitsåket. Mm. Ja. F, och nästa vecka har vi då... Nej, inte nästa vecka. Nästa, nästa avsnitt, då är, det, då, är det, då är det... Då är det lördag. Då blir inte det traditionella upplägget, är... eller blir det? Mm. Nej, det blir det inte. Utan det blir mer som är en, en, en, en resebåt tänker jag, som ja. vi brukar ha. Ja. Fast det här kommer att vara på samma ställe och det kommer att vara under en en, ja, men en resa mot Flyktsodans land. Mm. Eller via flyktsoda kanske. Bort från. Bort från verkligheten. Ja. Ta med land. Men vi, man vet ju inte. Det kan ju förekomma att det dansas jänka. Det kan förekomma frigörande dans. <här> ja. Mjuka kroppar. Men vem vet? med är all sannolikhet. <här> Lealösa ben, ja. jag vet inte Nej. Och det kan sägas ett och annat ja. Som man funderar sig när man lyssnar på det, som, det När man lyssnar på det, <laughs> ja, det <är> <laughs> Vad fan säger jag? Ja, det blir spännande Någon är fan framåt 268 nu. Men... det här var 267 det var det. Tack och hej Tack och hej the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line, that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. That keeps me searching for a heart searching for a heart of gold. Keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for a heart of gold. I've been a miner for a heart of gold.